És dimarts, 24 de març, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell valorarem amb l'alcalde Josep Piferrer l'allargament de 15 dies de l'estat d'alarma i comentarem també les activitats del mes d'abril que s'han ajornat. També us explicarem que es confirmen dos casos de coronavirus a la residència Palafrugell Gent Gran i ha una desena de professionals que estan aïllats. La informació comarcal ens portarà a explicar que enxampen quatre nois jugant a golf a Santa Cristina d'Aro. Tornarem cap a casa nostra per recordar-vos que les eines d'atenció, acompanyament i de suport a les dones víctimes de la violència masclista continuen actives a Palafrugell i a tot el territori. D'altra banda, us explicarem que la Fundació Josep Pla continua amb les activitats a través de les xarxes socials. Ho comentarem amb la Mireia Xarau. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts posant l'àudio de mostres de suport que policies i bombers i gent anònima va donar als i les professionals sanitàries del CAP de Palafrugell. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 24 de març i ho farem posant-nos en contacte amb l'alcalde de Palafrugell, Josep P. Ferrer, i és que ahir ja us avançàvem que tot apuntava a que les activitats del mes d'abril quedarien suspeses i aquestes incluïen doncs, tres activitats eh, palafrugellenques de, de, que tenen molta de ressò, com són les festes de la bellesa i de l'esport i també la lectura continuada de l'obra de Josep Pla una activitat emmarcada dins de les activitats de Sant Jordi. Per fer balanç i valorar aquesta decisió de l'Ajuntament, ens posem en contacte, com dèiem, amb Josep Pi Ferrer. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, aquest cap de setmana coneixíem que l'estat espanyol doncs, allargava aquest estat d'alarma durant 15 dies més, dels que s'havien proposat inicialment, i això doncs, ja ha tingut conseqüències també a nivell municipal perquè activitats que estaven previstes pel mes d'abril, doncs l'Ajuntament ha decidit ajornar-les, no, Josep? Sí, sí, sí, ahir van fer una reunió virtual, que eh? la gent no s'espanti, no amb eh, els membres de l'equip de govern, sobretot amb aquest punt sobre l'ordre del dia, d'un repàs d'aquestes activitats més festives que tenim muntades per, per abril, maig i, i juny, diríem, anar-los no, no repassant una amb una, i bueno, la primera decisió que vam prendre va ser aquestes que tenim més, més properes, que Sant Jordi, Festa de la Vallès i Festa de l'Esport, fer, fer canvis. Mm -hmm. Aquests canvis eh, què suposaran? Estem parlant d'ajornar, eh, no de suspensió. Bé, bueno, Sant Jordi, eh, eh, Sant Jordi no, no, no, podem, no podem canviar Sant Jordi, Sant Jordi és per Sant Jordi sí. i, i diríem eh, eh, de, de, de, de, per Sant Jordi més... Eh, es, es, s'organitzen diferents activitats, algunes les organitzen nosaltres, altres les organitzen, eh, doncs, per exemple, el, el, el gremi de de llibreters, o les entitats del poble que, que posen taules per vendre llibres o per vendre roses, i, i eh, el, el que hem decidit, sobretot, és eh, tot el que fa referència en aquesta organització més institucional de, de Sant Jordi, que és, hi havia un concert preparat d'agostel, eh, el lliurament de Premis de la Mestra Sagrera, Uh, la lectura de Pla i una exposició que també estàvem preparant tot això de moment aquest en suspens algunes de les coses ho podrem recuperar -ho, com per exemple uh, el, el, el lliurement de premis del Mestre Sagrera la intenció és abans d'acabar el curs del mes de juny uh, doncs, doncs fer lliurament de premis uh -huh. uh, la lectura uh, ens la mirem amb, amb Fundació Pla però segurament que, que, doncs, que, que l'anulem no, no tindria sentit fer la lectura de pla a l'estiu o fer la lectura de pla pel, pel, pel, pel, pel a la tardor. Vull dir, a més, és, és un fet que que, sí, que si no es fa no, no, no creiem que no, passa, que no passa gaire res. Respecte a la venda de llibres, estarem pendents del que es decideixi el, el gremi de llibreters i estarem a la seva disposició. I si després hauria que es, que, es, que es vulgui fer una, una parada de llibres tipus a Jordi... Eh, es posen també parades, doncs, bueno, llavors en aquell moment jo acabarem de decidir -ho. Però això estarem una mica en funció dels, dels organitzadors. Mm -hmm. El que fa, sobretot, de Sant Jordi ho que organitza l'Ajuntament bé diem que sí, el queda suspès. Eh, eh, la festivitat de, de Sant Jordi, doncs, eh, està marcada en el calendari per a molta, per a la majoria de gent, no?, de catalans de, de, de casa nostra. Eh, eh, heu comentat, doncs, que esteu també a l'espera no? de la decisió que, que, que adoptin des del sector de, de llibreters. Um, us intentareu adaptar el màxim possible per intentar celebrar aquesta festivitat encara que no, sigui el, encara que no serà el dia 23 d'abril? Sí, sí, sí. No, no, vull dir, si el, llibre, el gremi de llibreters diu vull fer-ho, o sigui, havien sentit per les xarxes o per, les, per, la, per la ràdio i per la televisió que si volia traslladar-ho per Sant Joan o, o vull dir, hauria que ho decideixin traslladar, eh, l'Ajuntament posarà tota la infraestructura necessària perquè es pugui organitzar i es pugui organitzar bé. Uh -huh. Però veure, això jo crec que si volar Colons, ara el que ens importa és dir ja decidir eh, ara avui de fet era ahir no, que faltava un mes per Sant Jordi sí. eh, decidir anul·lar Sant Jordi aniria, eh, tot el que és, el que és, el que és el, la festivitat de Sant Jordi. Uh -huh. Com a vista queda dublada segurament que serà el, el Sant Jordi més trist de, durant molts i molts anys però bé no la, la, la situació és la que és i no, no s'hi pot fer absolutament res més uh, En aquest sentit, doncs uh, la veritat és que, és que no, estarem atents doncs, quan es decideix alguna cosa també des del gremi de, de llibreters i d'altra banda altres activitats que també hi havia previstes per aquest mes de... el proper mes d'abril com són la festa de l'esport i la festa de la bellesa, en aquest cas sí que s'intentarà buscar una nova data, no Josep? No, aquesta, no, no, no s'intentarà, segur, segur dir, no, aquesta no té cap mena de problema no, ara no podríem posar la data perquè ens depèn més de, de que el teatre sigui lliure, de, de que a les entitats els hi vagi bé, les, per, per exemple, amb la Festa de l'Esport, no, intentar buscar un dia que, que vagi bé, que no, que no es trepitxi amb la Festa de la Bellesa, però tant Festa de l'Esport com la Festa de la Bellesa, aquesta sí que, diríem, els ajornem i els ajornem per la tardor. Uh -huh. no? A partir de... Després no vagin acabat el Festival de Jazz, després eh, eh, serà la intenció de, de tirar lo de, de, de, de programar-ho. No? Però ja ara no ens preocupa eh, perquè i queden mesos, i quan s'hagi aixecat tot i tornem a ser tots operatius en el lloc de treball, després bé, buscarem els dies i, i ja està. No, no, no, aquesta no hi ha gaire mena de preocupació, com, com que tampoc un dia assenyalat, doncs, eh, bé, doncs no, no, no, hi ha, no hi ha cap mena de problema per tomar un dia per poder-ho celebrar. Mm -hmm. D'altra banda, doncs, també ens comentaves a l'inici d'aquesta conversa que sobre la taula també teníeu posada la mirada en les activitats del... i esdeveniments del maig-juny. Estem parlant... Sí de dos esdeveniments, se'n venen al cap, òbviament, i segurament tothom està pensant, flors i violes i festes de primavera. Festes de primavera, nosaltres ens hem marcat aquesta setmana, Per acabar de prenc la decisió, perquè no és la decisió només nostra, uh, dir, nosaltres, festes de primavera, evidentment, està molt lligat al carrossel. Si no hi ha carrossel, no hi ha festes de primavera, això ho tenim molt i molt clar. Uh -huh. Nosaltres creiem que les festes de primavera és l'embocall de, del carrosseu. I la decisió del Carrossel és el que aquesta, aquesta setmana hem d'acabar de parlar i nosaltres tenim el tècnic municipal que, que, porta, que porta el tema aquest de les activitats de, de festes de privadera, que té doncs, eh, que té doncs, com a mandat les converses amb els grups, amb, amb, amb el president i amb, el, i amb els caps de colla perquè per, per ells cabin de valorar aquesta possibilitat. Nosaltres veiem molt clar, de la manera que va al calendari, que fins a finals d'abril no sabrem com s'acaba aquest període que estem ara confinats i que a partir d'aquí eh, deixarem prendre la decisió. Què es farà festes a festes de primavera? En aquest moment no ho sé, mm -hmm. d'acord? Perquè és una, no és una qüestió solament eh, nostra, sinó que hem d'escoltar carrossaires i després nosaltres fins al plantejament eh, que sigui eh, adequat amb ells. Però el que sí que tenim molt i molt clar, que això és el que vàrem acordar i amb, amb l'equip de govern, és que les festes de primavera van molt lligat amb el carrusel i, si no hi ha carrusel, no hi ha festes de primavera. Mm -hmm. En aquest sentit, el, el principal hàndicap és que actualment eh, els carrossalls estarien treballant a tota màquina i no ho poden fer, i això és el, el principal eh, escull a, a superar. No? no tant la data, perquè el, aquest any el carrusel cau força més enllà de a finals de maig, per tant, no seria problema, Uh, però, però clar el, el, la, cosa, la qüestió és tanca, els carrossers no, no poden començar a fer les seves carrosses és d'aquelles festivitats d'aquells apunteixements que la prèvia és més tan important com, com el fet en si no? uh -huh. i aquí la prèvia és, és cap d'alt i ja, clar llavors uh, el fet no poder treballar el que passa que és això eh? Vull dir, volem parlar amb ells volem sí. parlar amb calma o sigui, no, tenim, no tenim pressa per, per saber que farem festes de primavera no tenim pressa perquè ens més de dos mesos i, i bueno, doncs, doncs la, la, la, la, la decisió la prendrem la prendrem en calma, però en calma no vol dir estar un mes. Eh? L'intenció és que al llarg d'aquesta setmana podrem fer un debat intern, tant a dintre de l'Ajuntament, com a l agrupació de Carrosaires, com a gent doncs, que ens col·labora amb nosaltres, doncs, que també li demanem el seu preu, i a partir d'aquí, jo veig a final de setmana, principi de setmana que ve, prendere una decisione rispetto a feste di primavera. Aquesta doncs, serà la decisió que, que, que estarem tots esperant i que, com dèiem, encara no, no queden uns quants mesos i, per tant, no hi ha pressa amb aquestes reunions que, que heu de mantenir amb, amb les colles de, de Carrosaires. I, d'altra banda, Josep, també els flors i violes, que és un, una, una festivitat, una, un esdeveniment que tenim més a tocar, que és el, pel pont de l'1 de maig. Aquest, en quin punt us, tro us trobeu? Com, com estan valorant des de l'IPEP la, la possible suspensió? Ahir, ahir no varen que van anar de parlar d'aquest tema perquè eh, avui, el, aquest, aquest dimarts del matí, tenien una reunió de tots els responsables de Flux i Violes i, pre, i prenen la, la decisió ells, els eh, van dir, no, no, preneu la decisió a que sabeu com funciona. A Flux Violes porto també una feina prèvia, que no es veu, però porta una feina prèvia d'organització eh, bestial i el qual ara, en aquest moments no es pot fer absolutament res. Ahir... Eh, no, no, no, no pinta gens bé que es pugui fer flors i violes, però que passa és que els hem deixat que, que, que siguin ells que prenguin aquesta decisió uh -huh. i per això t'he dit que nosaltres som, una vegada la porti, la portarem també a, a, a, a l'equip de govern, a l'equip de, govern, a equip de govern, que, a, que van a prendre la decisió que és que li portoca, però això crec que tant flors i violes com festes de primavera, a finals d'aquesta setmana, a principis de la setmana que ve, podrem donar una contesta un, de, de veure què farem. S'ha de fer això, no?, perquè, vull dir, eh, veiem, eh, veiem clar que donar flors i de la manera que anem no es podrà fer, el, el diríem, en aquesta primer cap de setmana de maig o al voltant del 1 de maig, uh -huh. eh, de la mateixa manera que es havia fet els altres anys. Això segur, segur, segur que aquesta, eh, aquesta, aquesta situació que ens trobem actualment eh, doncs incidiria d'una forma important, però volem deixar que estiguin l'IPEP, que són els responsables, en què facin la proposta d'ajornar-ho, de sostendre, eh, modificar-ho, no sé el que sigui. Val? Eh, ells aquesta, avui ho aquesta decisió, podrem a la Junta de Govern, eh, bueno, a, la, a la coordinació de govern que, que tindrem aquest dijous, i per això et que segurament que divendres, màxim dilluns, podrem ja comunicar públicament quina serà la sortida d'aquestes dues festes. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, n'estarem atents eh, d'aquesta decisió que s'acabi prenent i, d'altra banda, Josep, avui volem enfocar-lo sobretot en aquestes activitats que s'han ajornat o que s'han suspès. Amb això ens quedem, Josep Piferrer, moltes gràcies i fins aviat. A vosaltres. I després d'aquesta conversa amb Josep Piferrer, seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos que dos pacients de la Fundació Palafrugell-Gengran han donat positiu en la prova del coronavirus i un altre resident i onze membres del personal es troben aïllats a l'espera dels resultats de les proves. Així ho han confirmat des del centre geriàtric després de ser preguntats sobre la situació i precisant que els tres pacients ingressats estan aïllats en habitacions individuals. Nosaltres doncs, portem des de la setmana passada intentant posar-nos en contacte amb la Fundació Palafrugell Gent Gran. De moment no, no volen fer declaracions parlades, sí que ens comentaven doncs, la setmana passada aquí hi havia aquests tres possibles casos per coronavirus, ara se n'han confirmat aquests dos i d'altra banda doncs, també estem a l'espera de poder-nos posar en contacte amb el Servei de Salut Integrat Vajampordà per doncs, que ens valorin aquests dos positius i ens expliquin una miqueta quins han estat els protocols que han seguit estem a l'espera de poder parlar amb la directora de dependència la doctora Nuri Comas quan puguem doncs, parlarem us oferirem a través del 107.8 de la FEMA i també a través de ràdio pelafrugell.cat des del Diari de Girona apuntaven també que hi hauria hagut queixes eh, del personal del centre per la falta de recursos i en aquest sentit des de la Fundació els asseguraven que tot i que inicialment sí que es va donar una mascareta d'un sol a cada treballador i se'ls va demanar que fossin curosos amb aquest material asseguren que actualment cada membre del personal en té una de tela, una bata i un equip de protecció propi d'altra banda hem de recordar que la Fundació Palafrugell i Llen compta amb una cinquantena de treballadors i treballadores i també 150 pacients tots ells com sabeu de data avançada i per tant són un grup de risc davant d'aquesta pandèmia del coronavirus. Nosaltres doncs, com dèiem, a, a, a, estem a les expenses de poder contactar amb el CIBE, en aquest cas com els dèiem, amb la doctora Nuri Comas, directora de Dependència dels Serveis de Salut Integrats, Baix Empordà. Un moment ara per a la informació comarcal per explicar-vos que a Santa Cristina d'Aro van enxampar quatre nois jugant al golf. La policia local de Santa Cristina d'Aro ho va denunciar ahir i van alertar que s'havien saltat el confinament establert pel decret per fer front al coronavirus. Són veïns de segona residència al municipi i van entrar a les instal·lacions del Golf Costa Brava que estan tancades. Els agents el van, els van descobrir anant amb els pals i tot l'equip jugant al camp. Els nois d'entre 23 i 26 anys van dir als policies que ells no feien res de dolent, això però no els va servir per evitar ser denunciats. Tornem ara cap a casa nostra per explicar vos que la situació de l'alama que estem vivint genera una convivència forçosa i mobilitat reduïda. Aquests són fets que dificulten a les dones poder trucar els serveis, trobar el suport de les famílies, amistats o professionals. No obstant això, mai és tard per trencar el silenci i, en aquest sentit, el coronavirus no atura els recursos de suport acompanyament i urgències que teniu les dones víctimes de violència masclista a la vostra disposició. Així doncs, us recordem quins són aquests recursos que hi ha a Palafrugell, d'atenció, suport i acompanyament. D'una banda, teniu l'espai dona de Palafrugell amb l'atenció telefònica el 972 61 18 79 i també per WhatsApp al 644 18 41 23 i per correu electrònic a espai dona palafrugell.cat de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda i els dijous fins a les 6. En cas que no contestés ningú podeu deixar un missatge al contestador amb el nom, telèfon de contacte i els moments més adequats per retornar la, la trucada, una trucada que es realitzarà amb un número ocult. D'altra banda, també teniu a la vostra disposició l'àrea bàsica de serveis socials de palau amb atenció telefònica d'urgència de dilluns i divendres de 8 a 3 i el telèfon és el 972-6131-42 i les, extens les extensions són el 101, el 102 i el 103. D'altra banda, també hi ha recursos d'urgències fora dels horaris d'atenció telefònica dels serveis municipals. Malgrat el confinament, els telèfons d'urgències no aturen el seu funcionament i aquests, recordem que són el 112, també el telèfon de la policia local de Palafrugell, frugell el 972-30-62-92 i la línia de telèfon d'atenció a la violència masclista, el 900-900-120. També podeu enviar un correu electrònic en aquesta línia d'atenció a la violència masclista, l'adreça de correu electrònic és 900900120 tot en números@gencat.cat. Repetim, 900900120@gencat.cat. Atenen qualsevol demanda relacionada amb qualsevol situació de violència masclista contra les dones amb atenció 24 hores confidencial i atenció en diferents idiomes, atenció, suport i assessorament per a dones, familiars i professionals. D'altra banda, també teniu una disposició l'aplicació gratuïta disponible per a sistemes Android i Apple amb geolocalització. S'ha de descarregar el mòbil i tenir la localització activada. És l'aplicació My112, M-Y 112, M -Y i el número 112, aquesta aplicació que us permet estar connectats a través de la geolocalització. D'altra banda, per la gent que conegui o tingui coneixement d'alguna dona que està en situació de violència masclista, també us recordem que podeu actuar, això sí, amb la màxima prudència, discreció i cura. Recordeu que el telèfon és una eina de suport mutu, és important i en aquests moments encara més mantenir el contacte i és que confinament no vol dir aïllament social, una de les conseqüències de la violència masclista és precisament això, l'aïllament social i encara més que mai s'ha de tenir en compte prevenirlo. Teniu totes aquestes dades, totes aquestes eines que us hem explicat en aquest informatiu també a radio Seguim a casa nostra amb informacions relacionades amb el nostre municipi i parlant de confinament doncs, també hem de parlar que les entitats i les associacions de casa nostra doncs, segueixen amb les seves activitats a través de les xarxes socials i de les noves tecnologies. També és el cas de la Fundació Josep Pla i amb la qual avui ens posarem en contacte amb la Mireia Xarau. Bon dia, Mireia. Bon dia, Rubén. Doncs Mireia, gràcies per atendre la nostra trucada i com dèiem... Uh, malgrat aquest confinament que esteu doncs, uh, totes les treballadores de, de la Fundació Josep Pla fent també intenteu doncs, mantenir aquest vincle amb els usuaris esteu proposant diverses uh, iniciatives a través de les xarxes socials oi? això mateix uh, el món digital és una porta oberta als seguidors de, de les xarxes socials de la Fundació i anem de tant en tant penjant uh, doncs recursos uh, digitals o algun tipus de, de crida a la interacció, no? Mm -hmm. Per exemple, eh, en un moment donat eh, vam penjar un, un joc eh, d'omplir els buits amb adjectius que eh, Josep Pla, perquè amb en, en Josep Pla tenim un recurs que són les citacions, no? Sí. Aquests fragments de l'obra de Pla que que la gent eh, coneix molt i agraeix molt, i llavors, doncs, bueno, una miqueta eh, fer-los fer més maleables, no? Llavors, doncs, això, vam fer un, uns, eh, un, un, un, un joc d'omplir guíts amb adjectius, o bé, per exemple, també a, a, a partir d'una cita de Josep Pla, que, que diu, des d'una determinada finestra veig un ramat de xais menjant d'herba al cementiri vell, doncs, doncs vam proposar amb, amb l'etiqueta Vistes Confinament mm -hmm. que la gent ens expliqués què veu des de la finestra, o bé penjant una fotografia o bé eh, amb text. Mm -hmm. La veritat és que, Mireia, eh, vam estar mirant eh, el Twitter de, de la Fundació Josep Pla per veure doncs, com, com havien les iniciatives no?, que havíeu tirat endavant i una de les coses que més costa és sempre doncs, intentar que la gent hi, hi participi, però vosaltres, no sé, suposo que deueu estar, estar satisfetes, no? Perquè la gent hi participa i, i, i s'ho pren amb ganes, no? Sí, la gent participa i s'ho pren ganes, sobretot els, els més assidus, eh, no? Els sí. més, mm -hmm. més pleneants. Però també estaria bé poder-ho fer créixer, no, això? I per això també l'ajuda de... de per mitjans de comunicació com vosaltres, per exemple. Nosaltres eh, intentem doncs, eh, fer aquesta tasca també amb totes les entitats de, de, del municipi per, per, per això, eh, per fer d'alta d'aquestes iniciatives que van sorgint a través de les xarxes socials d'intentar doncs, doncs, mantenir aquest vincle durant aquests dies de confinament i també és una bona tasca, doncs, Tenim moltes hores al dia i a part de, de fer teletreball com fa molta gent, doncs, després la resta del dia doncs, què fem? Doncs, hi ha aquest tipus d'iniciatives i que a més a més poder permeten també conèixer la, la a gent que no, no gaire, eh, que, no, que no tingui gaire conegut a Josep Pla,s doncs, també permet conèixer la figura de, de l'escriptor Palafrugelilenc. No? Exact sí. Per això també doncs, eh, eh, també anm penjant alguns recursos no? des de la visita virtual, eh, a, a la fundació, que hi ha penjada a Google Maps o per exemple doncs, eh, recursos que tenim penjats a la web el nostre web eh, eh, i és tot mm -hmm. m -m absolutament tot no? eh, eh, per exemple doncs, la biografia de Josep Pla reduïda evidentment eh, o no sé, per exemple poder-se passejar una miqueta per la nostra biblioteca o per la nostra botiga doncs són, són recursos que en un moment donat això, doncs, les persones que tinguin una, una mica de ganes d'enrinar-se de, de, de prof... de, de, del món de, de Josep Pla, doncs, doncs nosaltres estem aquí per, per no donar. Uh, aliment uh, uh, aquesta, aquest interès, no? El tema del, del coronavirus i d'aquest confinament fa doncs, que moltes moltes de les activitats moltes no, perdó, totes les activitats que teniu previstes durant aquest mes de març i també el mes d'abril doncs, hagin quedat eh, d'una banda jornades o fins i tot s'hagin suspès eh, a, molts, a moltes entitats i molt, molts municipis. Això també ha passat a la Fundació Josep Pla, no Mireia? Sí, eh, hem ajornat eh, tota l'activitat fins al dia 14 d'abril i, i la idea eh, i l'interès és eh, poder poder reprogramar-ho, tot això. Mm. Eh, a més a més, eh, doncs, per exemple, nosaltres tenim un servei educatiu que, que no només fa activitats per a les escoles, sinó també pel lliure i, i el, que, el que estem aprofitant ara és per Um, eh, anar, anar farcint, diguéssim, de, de coses noves aquest servei educatiu. O, per exemple, també, a, a, estem treballant amb l'exposició temporal d'enguany. Uh -huh. O sigui, estàvem treballant i no hem deixat de continuar treballant. La idea és que eh, aquest estiu puguem, puguem eh, tenir aquesta nova exposició. O mm, feinetes que es poden anar fent eh, de cares a eh, a, a, poder, a poder oferir coses un cop ens podem posar en marxa no? doncs, sí, doncs mm -hmm. aquest uh, s'ha de mirar també doncs, uh, el costat positiu no? malgrat la situació doncs, tan, tan adversa s'han doncs, d'intentar buscar noves fórmules ho estem avui comentant amb la Fundació Josep Pla com hem comentat amb d'altres entitats de, del nostre municipi i per tant doncs, també volíem avui posar-nos en contactes amb ells. Eh, des de l'Ajuntament m'hi deia, això ho hauríem de parlar més amb la, amb la directora, amb l'Anna Aguiló, però ens comenten que el, la lectura continuada de Josep Pla, que es fa habitualment per, dins de les activitats de Sant Jordi, ha quedat també sospesa. Uh, bé, és una, una llàstima no? que, que, que aquest, um, aquesta situació s'estigui portant per endavant també activitats doncs, tan il·lustres com, com aquesta. I tant, i tant. Uh, Sant Jordi és una, una data superimportant uh, a nivell de país, però jo crec que Palafrugell eh, ho és especialment no? i això dius la, la lectura continuada de Josep Pla mm. doncs eh, és, una, és una una experiència molt, molt bonica que a veure si eh, Sant Jordi es pot, es pot reprogramar d'alguna manera i, i podem tirar un davant. de fet eh, la força i l'energia que tots eh, la, la tenim doncs la, la reprendrem quan quan tot això s'acabi que s'acabarà. I tant que s'acabarà i després doncs, ens haurem d'aixecar. De, de, de fet, estem continuant treballant, però després haurem, serà moment per refer-se i estarem doncs, nosaltres al peu del canó no per, per intentar ajudar en el màxim del possible. Doncs, avui volíem comentar amb la Mireia aquestes propostes que presentem porten a terme des de la Fundació Josep Plata des de, de les xarxes socials. Nosaltres doncs, continuarem fent d'alta veu d'aquestes propostes i Mireia, fins la propera i esperem doncs, que, que ja puguem parlar cara a cara la propera vegada. Això, que ens veiem aviat. Moltes gràcies, Rubén. Fins aviat. I arribem al final d'aquest informatiu i avui ho farem Usant-vos eh, l'àudio del que es va poder escoltar ahir davant del cap de Palafrugell a les 8 del vespre i és que policies i bombers van mostrar el seu suport als i les professionals sanitàries del centre d'atenció primària del nostre municipi. Una acció que s'ha anat repetint en tots els centres de, de salut del nostre país i que també ahir es va, es va tenir lloc aquí a casa nostra, us deixem amb aquest àudio i amb això acabarem aquest informatiu d'avui. Doncs amb aquestes mostres d'agraïment i suport als eh, verdaders herois i heroïnes d'aquests dies de, de pandèmia pel coronavirus, arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimarts 24 de març. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa pel nostre portal web radiopalafrugell.cat en el qual també us hi podeu subscriure perquè aquestes